Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Soalannya Minta tanyakan maksud Musabihat Musabihat ni ialah tujuh surah ini Dimulakan dengan Kalimah atau perkataan tasbih uh, Saya ambil satu contoh je Pada pada uh, Apa ni Ayat, uh, Surah yang ketujuh Al-A'la tu Subhanal Lazi Apa yang surah Al-Isra Antaranya kan jadi tujuh surah ini ialah surah yang dimulai dengan kalimah atau perkataan tasbih. Mudah-mudahan beri sikit pencerahan. Wallahu a'lam.